А вмерше зверхник остерігся перед порогом полум'яної поразки. Також з великої милости наділено довголітністю закоренілий синкліт самодумства бо дано замість негайної заслуженої смерті й довічного пропаду добру можливість, живучи довго, нарешті визнати свою облудну нещасність і смиритися в порятунок. Бачачи і чуючи, що твориться, мимоволі я теж примірив перший розсуд до моєї долі Що тут? чи мені самому близька і невідклична смерть поставилася як попередженість проти майбутньої переступності в вічну загибель, і чи тому треба сприймати кару в електричному кріслі за найвищий рятунок. Запис обірвався, бо прозвучало, ніби поволі наближаються притамовані голоси в коридорі, але все повиддя так з'яскравилося уяві, що пам'ять могла навіть і через рік відновити з подробицями. Мимоволі зринула думка. Гляди, коли штучний подразник, здобутий з рослини, спроможен розбуджувати в душі такі фантасмагорійні світлинища, то після смерти неминучої і скорої що побачить моя душевна істота? Що? Позбавлена тілесної оболонки? Чи опиниться враз серед подібних і, мабуть, незрівняно дововижніших і горючіших приявностей? Напевно, будуть. Проте, чи подібні? Коли б тут були їх відповідні передвісники, можна подумати, що так з'являться на побільшений і посилений зразок цього примарства, хоч невідомо чи покажеться схожість. Зрештою, сумнівно, бо тут зобразилася в корисному стані, властиво в недузі, мішанина з мого попереднього зорового досвіду, відпечатана в закритих коморах пам'яті, як в заборонно замкнутих бібліотеках. Сприйнявся відновлений вигляд в зовсім змінених обставинах, як дійсніших, ніж справжні. І чому? Мабуть, невживана творча спромога, занедбана й лежача, як під спідній поклад на глибинах душевних, розгорілася, штучно розпалена трутизною, і з'явила висвітучу зверх яскравість видивну, про таку тільки мріяти міг кожен митець чи поет але все в безладності уяви, ніби гнаний бурею вітрильник без якоря і стерна, битий вихровими поривами до калічності. Справді, після галюцинацій почувався Олег як проганчірений, на неймовірну в'ялість і поруйнованість душевну. Самі почуття стали малодвижні, як паралізовані при внутрішній спустошеності, ніби єством обпустився в твариністі злидні. Проте люта тривога від кожного подуму про скорий кінець ніби приглушалась і набагато втратила гостру ядучість. Олег запався в сон, глибочезний, а все ж із посиленою тривогою і розметаними обривками повидностей. Поворот до днювання був болісний, з тяжкою головою і притупленістю відчуттів, ніби від довгочасної перевтоми. Навіть звична пам'ятливість видається приваленою від якоїсь темної ваготи при душевних сутінках і втраті багатьох змислових зв'язків. Навколишність ніби розпадається на свої окремиці, для яких важко добирати значень, хоч недавно вони були завжди напоготові або легко знаходжені. Істота хворісно здерев'яніла, здається, опущена в незинний рівень існування супроти зверхнього, покладеного в звичайності самовідчуття. Але болісний неспокій відновлюється все дужче від кожного подуму про скорий пропад, невідкладний з глухою до конечністю. Від того потроху насторожується пам'ять, але не для нових всьогочасних речей, а дивним чином для колишніх, подавнених. Напливають вигляди з домашнього побуту, в щоденних подробицях, особливо ж відновлені серед душевної скаламученості образи з рідні, великий жаль прокидається на серці, про помилкові відносини в домі через незгоду щодо вибору собі фахового заняття. Для батька суворого мовчазності, вправного кранівника, орудувача височезної механічности, взірцевою стала професія інженера. В ній хотів бачити сина і посилено настоював аж як наказ. І мати розмовлива, але потихеньку, мов приворкотуючи собі до кухонного клопоту або до вишивання чи іншої справи, приєднувалася у мрію про сина інженера на взірець командного розпорядництва на будовах чи розбиттях старожитних споруд ударами величезної металічної кулі, розгойденої на тросі.